Bàrbara, et ve de gust un mosc humiol? Ets molt amable, Mihai. Fritz, a tu t'he portat un suc. El vols? Oi tant, oi, Fritz? Dóna-li les gràcies al pare. Gràcies, senyor. Ei, Fritz! No t'amoïnis. Dóna-li una mica de marge. Tot requereix un temps. Fins i tot el negoci que hem muntat necessita temps per rodar. Saps que per mi també ha sigut tota una sorpresa? Mm? No hauria dit mai que acabaria vivint en una casa tan bonica i amb un marit meravellós que sap preparar aquests còctels tan deliciosos. <laughs> mm? Escolta, reina, no has notat res estrany? Què? Vull dir en aquella casa. A vegades em fa l'efecte que hi ha algú que ens observa des de la finestra del segon pis. No pot ser, però si no hi viu ningú allà Sí, ja ho sé, però... De fet, la veïna del davant, la senyora Dutré, m'ho explicat tot Tot què? De la casa Es veu que fa 20 anys i van assassinar un matrimoni brutalment Diuen que des de llavors en aquesta casa hi viuen fantasmes Per què fas aquesta cara? Ah, ho van, no em diguis que tu també creus en aquesta mena d'històries, eh? No, i és clar que no. Surten, senyor? Sí. Els preparo el cotxe. No, no cal. Fa un dia preciós. Em ve de gust anar a fer una passejada amb la família. No crec que necessitem un guardaespatlles. I jo ho entenc. Bé, de fet, crec que serà una bona manera de guanyar-se aquesta criatura. Exacte, això és precisament el que vull. Doncs que hi hagi sort, pare! Què, anem? Monstre unes vacances felices. Quin és el resultat de la investigació? Comencem pel doctor Temma. La policia l'està buscant per tot el país com a sospitós de l'assassinat del matrimoni Fordner, però de moment no se sap on para. Aquí té la declaració que va fer quan la policia el va interrogar. Fa 10 anys va salvar la vida d'un nen de 10 anys en una operació molt arriscada. Aquest nen va assassinar el director de l'hospital Eisler Memorial i dos homes més hi va fugir. El nen es deia Johan. Després en Johan va créixer i un bon dia se li va aparèixer i va cometre un assassinat davant dels seus propis ulls. Passem a la Nina Forner. És la filla del matrimoni assassinat. Actualment continua desapareguda. Aquest és el senyor Mesna. Vaig anar fins a Frankfurt seguint les seves passes. Ja, i què se n'ha fet? El senyor Mesna és mort. eh? Fa cosa d'uns dos mesos va morir a ganivetades. Diuen que es va embolicar en alguna cosa bruta, un assumpte de drogues, potser. Quan treballava la policia, en Mesna i jo havíem sigut companys. Vaja, ho sento. El senyor Mesna va ser expulsat del cos de policia per un tema de drogues. Qui el va salvar d'aquesta situació va ser un home que es fa dir Bebè. És un personatge influent d'una organització d'ultradreta. No hi veig de relació. Aquest hivern, a Frankfurt, recorda el cas de l'incendi provocat al barri turc. Corre el rumor que el Bebè en va ser l'inductor. L'incendi no va tenir grans conseqüències gràcies a l'actuació d'un home oriental. Diuen que el nom d'aquest home és Tenme. Posem per cas que es tracti del doctor Tenma. Segons el que he pogut esbrinar, es creu que el bebé va preparar i provocar l'incendi del barri turc per celebrar l'arribada d'un jove que liderava la seva organització. Un jove, diu? El nen que fa 10 anys el doctor Tenme va salvar en una operació. Es deia... Johan. Doncs resulta que el jove qui el bebè volia dedicar l'incenti del barri Turk es deia Johan. Aha, mutamia. Saps què, Roberto? La meva vida és com una partida d'escacs. No t'ho sembla? Escolti, senyor Molar, que hi ha alguna cosa que el preocupa. Quan hi penso, la meva vida hauria continuat sent un autèntic fracàs si no hagués estat per aquella trucada. Quan treballava a la policia, el meu company Mesna i jo teníem les mans brutes de traficar amb la droga que havia estat confiscada. La persona que em va trucar estava al corrent de tot. Em va dir que si volia que ho tingués en secret, havia de matar un matrimoni. El matrimoni Fornder, de Heidelberg. Si els matàvem, nosaltres salvaríem la pell. Aquella nit, hi havia un altre home a la casa. Un periodista, em sembla. En Mesna i jo els van matar a tots tres. Després d'allò, em van ingressar una gran quantitat de diners... Quan vaig plegar de la policia, els de l'organització em van acollir de seguida i em van adjudicar una posició privilegiada. No va ser difícil blanquejar els diners que havia guanyat. Llavors va conèixer la seva actual dona i es va retirar. Com és que vaig poder sortir tan fàcilment de l'organització? Qui era la persona que em va trucar aquell dia? Qui va ingressar aquella quantitat de diners? Qui diantre està manipulant la meva vida?! Alberto, t'estic profundament agraït per haver-me protegit fins ara, de debò. Llavors li faria res retirar aquesta jugada? Què? <susurra> Ho sento, però això sí que no. M'ho posa difícil. Nosaltres marxem. Fins després. D'acord. Aneu en compte, eh? Mare, em compraràs joguines? Fritz, que no li dius adéu al pare? Deixa-ho córrer. Ara només pot pensar en joguines. Adéu, pare! Eh? Adéu! <ríe> Roberto! No ha trucat pas el detectiu. Ja fa estona que hauria d'haver arribat. Roberto! Roberto! Ha matat el detectiu! Afanya's, vine! Roberto! Tu... tu ets... La filla del matrimoni Forner, que tu vas assassinar. L'has mort tu? Roberto! Aquest home l'ha assassinat en Roberto, el teu guarda espatlles. Què? Que en Roberto... Ho he vist tot des de la casa del costat. S'impleries. En Roberto és un amic, un amic de confiança, però... Però canvi tu, en canvi tu has vingut per vetjar-te de mi, oi? R Roberto! Roberto! M'emporto aquesta cartera. Si et vols quedar aquí, tu sabràs el que fas. Si de debò creus que pots confiar en algunes persones, que i comprova-ho. Ah. Què passa, senyor Muller? Senyor Muller, treu al cotxe d'aquí afanyat M'has estat observant des de la casa del costat et veia a la finestra em diràs què vols de mi? no saps quant'ho diu el que vull és matar-te Jo... No volia. Em van amenaçar perquè ho fes. Si no matava els teus pares, hauria sabut que em dedicava a traficar amb les drogues que havíem confiscat. Per això, Mesna no vam tenir altre remei. No vam tenir altre remei! Que no vau tenir altre remei? Que no vau tenir altre remei? Pare, ara no. mateix! Et que t'aturis el cotxe! Eren una gent meravellosa. Realment meravellosa. El pare i la mare m'estimaven de debò. M'estimaven! Espera! No disparis! Jo no era la seva filla, però tot i així... El pare i la mare... Em van estimar, de debò, com, com a una filla. Sisplau, no ho facis, no disparis! Però van, van morir per culpa d'un desgraciat com tu! Fritz Però què? Es pot saber què dius? Què carai fas? Així que això és el que se sent Quan estan a punt de matar-te Avui És el primer cop que en Fritz m'ha mirat I m'ha dit Pare No els vull perdre «Ara tinc una cosa que no vull perdre... Bàrbara... Mar, Fritz... Dusseldorf. Cada matí a dos quarts de nou en aquell cafè. Quan vaig deixar la policia i vaig entrar a l'organització, el cap em va ordenar que cada matí m'estigués allà regularment vestit com un treballador més. Cada dia veia com mare i fill passaven per allà. Per mi, només era un punt de contacte amb la vida quotidiana. Ah, hola Bon dia ah, Hola, bon dia <ríe> Què vas encarregar-li, aquell detectiu? Digues Volia saber on era o entén-me i tu I què se n'havia fet del meu company, en Mesna Però Mesna és mort Què? Es veu que el van assassinar vaig demanar-li que investigués amb més detall aquest cas i ahir vaig rebre una trucada del detectiu Tot plegat és molt estrany Estrany, diu? El senyor Mesna feia temps que era drogadicta i no estava en situació de veure's involucrat en una boguda de l'organització I una altra cosa L'assassí no estava relacionat amb l'organització de Frankfurt sinó de Düsseldorf. De Düsseldorf? Bé, ni donaré més detalls quan ens veurem a casa seva Què és això? Un esborrany de l'informar. Cas d'en Mesna. Assassí. Roberto. Qui és? Mira, tens idea de què vol dir això? Digui. Vull que em torni la cartera. R Roberto, ets tu? En Fritz i la seva dona estan descansant aquí molt a la vora. Què? Com... com dius? Deixa'm parlar amb ella! Val més que torni de seguida a casa seva. Li dic de debò. La pistola. Eh? Que em deixes la teva pistola. Sí, però només serveix per disparar en distàncies curtes. I només té quatre bales. En tindré prou. En recordo que era policia abans. Ves en compte. Si em mata, no hi haurà ningú que pugui explicar la veritat a la policia, no? Sí. Per això no pots morir. Aniré a la casa del costat i et cobriré des d'allà. He de dir que vol anar a pescar amb el seu pare. Bàrbara. On és en Roberto? Uh, ara que ho dius, han vingut uns homes de la seva empresa de seguretat. Es veu que hi ha hagut algun problema mentre no hi érem. Uns homes? Sí, però tranquil. Es veu que afortunadament no ha passat res. Uh, Roberto, en Mijail acaba d'arribar. No s'amoïni, no ha passat res. Només hem trobat un vidre trencat. Deu tractar-se d'una entremaliadura d'un nano del barri. Pot estar ben tranquil, senyor. On és el cadàver? On és el cadàver del detectiu que hi havia aquí? Aquí no hi havia res, senyor. Roberto, qui carai... Qui carai ets? La seva dona i en Fritz vindran en qualsevol moment. Va, val més que no empitjori les coses. Va. Molt bé. Ara sí que és com si no hagués passat absolutament res. Avui ha sigut un dia molt tranquil. I també d'ara endavant. Nina! Nina! Nina. És una noia molt guapa. On és? Què li heu fet a la Nina? Nosaltres ens en n'encarregarem. Es tracta d'una convidada molt especial de certa persona. Certa persona? Aquell nen. Es deia Johan. Johan, Johan, Johan! Qui carai és aquest Johan? I vosaltres es pot saber qui sou? El que vostè vol és ser feliç al costat d'en Fritz i la seva dona. No troba que és el millor? És el millor, m'ha de creure. Ha sigut un plaer treballar per vostè tot aquest temps. Què penseu fer amb la nina? La matareu? Que sigui molt feliç. Escolta, pare, quan anirem a pescar? Quan? Mm? Uh, doncs demà, si fa bon temps. Genial! Els fantasmes ja han desaparegut. <laughs> Tens uns ulls Realment preciosos, t'assembles molt en Johan Entesos, quan podré veure en Johan? He accedit a venir amb vosaltres perquè m'heu promès que el veuria Sens dubte, ell també té moltes ganes de veure't Ah, uh, sí? Doncs on és, ara? No gaire a prop d'aquí, viu feliçment a Múnich A Múnich? Tens uns ulls realment preciosos Amb franquesa, és una llàstima Ara només em falta el doctor Kenzo Temba. Esvingut. Ja t'ho vaig dir, encara que no ho sembli, jo era policia. <tocs> ah, ah. Aviat seràs a casa teva. Sí. Lié promesa en frics que demà anirem a pescar. És clar. Si sí, fa bon temps. Segur que farà bon temps. Episodio 22. La trampa de Lunch.